Товариші, хижняки, поки Шеремет та кілька його однодумців роздивлялись та обмірковували нову ситуацію, хижняки першими добігли до трибун, підхопили, підтримали і пройнялись, стали на вахту і поклялися. І виявилось, що знову саме вони знають, що треба та як треба. Лише не так відверто нав'язували своє, як раніше ти робив лісовий. Не все, що хотілося би хижнякам, вдалося. Однак деякі справи відчутно гальмувались. А це призводило до того, що чимало людей відмовлялися від своїх свідчень. Невідомо звідки випливали нові люди, нові свідчення, що спотворювали попередню картину. Підслідні раптом робилися надзвичайно вважні. Впертами лунали несподівані телефонні дзвінки. Не так часто, як колись, та інтонація інша. Ну, а все ж лунали. І вельми поважні дзвінки. Самі хижняки роботою себе не переобтяжували. Курсували з кабінету в кабінет, пахкали цигарками і розводили про неминучий вибух злочинності, який підносить перебудову. Ну і тоді все стане на своє місця. Вони знову хапатимуть, кого треба, і вправлятимуть мізки. Неминучого вибуху все не було і не було. А от роботи помітно побільшало. Бо почали розкручувати тих, кого свого часу намагались не помічати, кого чіпали тільки в випадках, коли вже переступалися всі межі. Головний удар був спрямований на корупцію, хоча, звичайно, намагались і все інше контролювати. однак повільно, дуже повільно розкручувались юридичні механізми. Стало зрозуміло, доки існує апаратний розподіл, доки не замінено систему професійної безвідповідальності, Кардинальне зрушення досягти, що найбільш можна лише встановити певну динамічну рівновагу, за якої не занадто б страждали чесні громадяни. Коли Шеремет підійшов до прокуратури, Вадим уже порився біля своєї улюбленості сірої Волги з тонованими вікнами. Звісно, Матий Петрович на нього буркнув, мовляв, знаходь собі дівчаток з телефоном, якщо й надалі збираєшся. Козакувати. Ну, а за тим вони піднялись до кабінету. Уже понад місяць Вадик розмотував узенські справи. Формальний привід до розслідування – витівки місцевих ринкових рекетирів. Офіційно справа так і подивалася, хоча вже було очевидно – або рекетири не дрібні, або річ не тільки у них. Однак подробиці поки що не розголошувалися. Схоже, нікому з третіх осіб не стало відомо, що чорна фурнітурна фабричка, яку накрили вузені тиждень тому, тісно пов'язана з тими ж таки рікетирами. Ніхто навіть і не підозрював, що вимальовувати підступи до десятка узенських чиновників, котрі гид забули, що таке добре, а що таке погано. Останнім вже секретом стала попередня гіпотеза про існування компактної районної мафійки, де Георгій Деркач грав чи не першу скрипку. Сьогодні в понеділок Вадим справді мав їхати до Узені. Настав час вирішального удару. Першим переліку осіб, що підлягали арешту, був Георгій Деркач. Але поки що про це не мав знати ніхто. Окрім п'яти, що найбільш Осібна цілообласть. Майор Сагайда це коло не входив. Тож надмірна обізнаність начальника Узенської міліції дуже не сподобалася слідчому Осташкові. А ще помітив Шеремець, що звістка про вбивство Деркача просто таки приголомшила хлопця. Помітив, але ні про що розпитувати не став. Настане час, сам розповість. Сигнали зузені надходили й раніше. Упродовж кількох років повідомляли, хто анонімно, хто відкрито, що там не все гаразд, аби не сказати, що все не гаразд.